і коли усвідомив це, мене кинуло в жар. Невже причиною моя самотність? Чи в мене справді народилося почуття до нашої лялечки? Ми підійшли до зупинки. Майже відразу сіли в тролейбус. Я знав, що Люся має виходити першою, в центрі. Але вона не вийшла. Це я побачив, напевне, хоч людська юрба і роз'єднала нас. Там тобі справді буде краще, Андрію? Це спитала мене Оленка, котра стояла поруч. Звичайно, інакше чому б я переходив? Мені здається, у тебе наче щось трапилось. Що ж у мене могло трапитись? Не знаю, ти сам не свій. Але ж і повзе цей тролейбус, подумав я. Немо почувши мої слова, тролейбус і зовсім спинився. Людська хвиля, що нахлинула на черговій зупинці, роз'єднала і нас з Оленкою. Але ненадовго вона знову проштовхалася до мене. «Ви прийдіть коли-небудь до нас, – сказала вона. – Прийдіть? – Ну, з Магдою або й у трьох. – А вже ж, – пообіцяв я, – прийдемо. Тільки Іринка зараз у батьків. А як твої? – Мої вдома. Хотіли Василька в школу віддати, так шести ще немає. Тільки у жовтні виповниться. – Ти прийди якось, Андрійку. – Вона до дідька наполеглива, – подумав я, – і причеплива. Весь час я почував себе винним, – коли розмовляв з нею. А тепер? Тролейбус колесав нас. Наштовхувалися ті, хто стояв поруч. Хтось спитав, чи я виходжу. «Виходжу», – сказав я, хоч виходити не збирався. Усе ж я просунувся вперед. Мої підборіддя торкнулися чогось плеча. Плече було м'яке тепле, навіть гаряче. Я підвів погляд і побачив насторожені темнокарі жіночі очі. І тут я згадав про існування Люсі. Я виходжу, сказав я, ні до кого не звертаючись. Я згадав, що й Оленка існує, і подумав, що вона, напевно, пробирається слідом за мною. Проте її не було видно. Я розшукав її голову серед людських голів і кивнув на прощання, відчуваючи раптом неймовірне полегшення. Ця жінка завжди мов би знала про мене більше, ніж мене самого. Я виходжу, сказав я вже втретє, тепер адресуючи це дебелому дядькові, що штовхнув мене в плечі. І вже склинившись біля виходу, помітив у других дверях світлий люсин плащик. Уперше в моїй оселі була чужа жінка. Ось вона заходить, озирається довкола, трохи зніяковіло, а може злякано, мов би чекає чогось несподіваного. «Я сам», – заспокоїв її. «Сам назавжди», хотів додати, але не вимовив ці слова. Люся стріпнула головою, наче заперечувала мою думку, а може звільнилася від чогось. Копиця білої соломи утворила віяло довкола обличчя. «Роздягайся». Вона слухняно стала скидати плащик. Я галантно взявся допомагати і, знімаючи плаща, лівою рукою мимоволі погладив білу розстріпану копицю. Люся блимнула на мене доволі лукаво, я ступив крок з розпростертими руками, вона вивернулася з тих рук, відскочила вбік і замерла трохи в недоледній позі, мов би знову чогось злякалась. Ми стояли і мовчали. Мені варто було продовжити цю гру, але насторога в усій її постаті зупинила мене. Раптом перехотілося грати далі. Я наче спинився, але не від того, що зніяковів, що собі злякався, а щось підсвідоме зупинило. Наказало не переступати поки що межу. Випад, що в мене безпорядок, нарешті пробурмотів я. Сьогодні я не чекав гостей. Недбало накинути простираду поверх постелі, книжка на ньому, недогризок яблука на столику, книжки на підвіконні. Все це справляло справді не наштовхувало на іделічну хвилю. У тебе ще не найгірший барліг, сказала Люся зі своєю майже незмінною, чарівливою посмішкою. Щось кольнуло мене неприємно в груди, зупинило порух до вішалки, де я мав повісити наші плащі. І бага... Ти щось сказав, Андрійку, нічого. І багато ж ти бачила подібних бардогів, Ось що хотів я спитати. Але не спитав. Запитання безглузде. І яке мені діло до того? Яке? Не для філософії я привів її сюди кімнату, де досі не було жодної чужої жінки, окрім Магдани гостей. Зараз наведу лад, а ти завариш чай. На кухні, здається, в мене порядок. Пригадую я, бо харчувався всі дні не вдома. Я взагалі вранці волів пошвидше втекти з цього барлогу. Проводжу її на кухню, показую, де чай, кладу на стіл булочки і шматок голландського сиру, що ми купили дорогою. Навожу швидко лад у кімнаті, Люся заварює че, і в якийсь момент я спиняюся, слухаю, як вона гримкотить чашками. Несподівано мені здається, що там на кухні Магда. Я завмираю. Стою заціпеніло і ніби сам навіюю на себе цю ілюзію. «У тебе, звичайно, масла немає». Порушує її Люсин голос. «Ти щось сказала?» Перепитую, хоч добре почув, що вона запитувала. «Я питала про масло. Люся вже стоїть у дверях кімнати». «Масла немає». «Шкода. Я б зробила черні бутерброди», – каже Люся і зникає. «Я спиняю себе, щоб не піти за нею». «Накриваю столик. Знову гримкотять чашки, але ніякої ілюзії вже немає». «Чи все отак банально насправді?» – думаю я. «Маестро, де будемо пити чай?» – питає Люся. «У кімнаті. Я зараз». «Через кілька хвилин ми п'ємо чай з булочками» на яких лежать тоненькі скибочки сиру. «Не вмієш ти пригощати дам?» – сміється Люся. «Я ж не чекав на тебе». «А міг би чекати?» «Звичайно, моя зверхність за цей час нашого спілкування була смішною, але чи тепер судити про це?» «Люся, починаю я, хочу щось спитати, але кажу зовсім не те, що хотів. У тебе ніжне ім'я». «Я теж ніжна». Незмигно дивиться на мене, Люся. «Тільки ти не знав про це, правда ж?» Її тон трохи шокує мене, а величезні очі, що, здається, все розширюються і розширюються, гіпнотизують,